ولا ولا مولا لكم لا مولا له ددي دا, دا سه کار ساز ور لنيشتا دقه سه کار ساز ته چیکار ولې ده د دين برابر کی نه د دين په مخابله کې الله په کوی چې ان الله الله به داخلي دکی د خیر خير پر روزه قیامت هغه کسان یوتک الذین داخلای په پردکامتہ ا کسان چې مان دی او عامل او عمل د نیکو کړی دی جناتین باغونه ته تجلی چې بېږي کې به جنات چې کې ممتا ترن خار اولذین کفرو ا کسان چې کافر شوی دی یتمتعونا او هی نه پاندی په خپل په دنیا کې اوې اکلونا او خوراک کې کما ته اکل لکه څنګه چې خوراک هغه څارپایان یعنی ولموجد کلیدی چددې همت سر پیو وطن دی او بل پرد دی یو مسلقه ده یو وطن دی بل پرد اجازه تاسو مخکی او تعبیر کړو راځه او نن اور مسلهم او د دې چې کوم دینو او نو اور چدي نو دا ठिकाنه د دې پر د همیشه ठिकाنه الله پاک یې چې پرواه مکه خپل کلیه متعلقه واقعین دیر زیاد دا کایین په مرکه مې خبرې دي دیر زیاد مې قرض یې تن صاحبان لیو کلی ہی اشدو قووتا شا دیر زیاتو پا قووت جسمی مالی پا دیر زیاتو دیکھتا جی پا پا چا دیر زورور من قرد دکد دکلیستانا اللہ تی آغا کلی اخرجت که چا تی تی ریستی یعنی تی آمادہ کلی خورویتا آمادہ کلی هم ندی موږه هلاکه پلا انا شر لهم نو اوګيده پرمګګا پورت هلاکه جماعه الکل شوک مددگار په ناندنو الله په وی هغه من کان علی بینتین اخسو کو چې دی وی لارا د اسلام او په واځه د لارا د سنت د رسول کافر سره لګی درې امه ته دې سره او اغه سکه چې دی په واځه حلا جانه د پرویدگان نه چې اسلام دی او په واځه حلا را سنت دی کمن زوی جن له هو دا پسند هغه چا دی چې شخصه چوی دتا سو اعمله هغه بد عمل له او بد عمل له برعت ها نو تخست شو او وت تبعو اهواهم او دې تعبیداری وی نفسانی او خپل دا برابر دی ندي برابر مثال الجنه التي به کی صفت به کی صفت اجيبه ده جنت اغا دا غذيري چې معلوميږي چې سلو او په جنت کې سلوور نه ردي دا د بل جنت معلوم شوي یو پتہ په دای کې معلوم دي مثال د اخر جنت وئدل متقون چې باندې د پریز غرام سره شوي د ارچا سره نږدې غوري فيه انهارون وی په بدوي کې تدی کبد ییونه نه میما غیر اسنین اسن او به چتگی بنخری او په خلاف ته دنیا دونه چړي روزی پدیر شي تغیر کړی دغ ته جی او انهار او بل اوببي من لبنن دپایونه لم یتغییر پېګه تغیر بنخری پېګه کنا او تغیر بن لذی او پېګه طعم خونداغي هغه په خپل کې بتغییر نبي په خلاف ته په خلاف ته څنګه د دې پویونه د چلا کنه چې دا په خښوی ندی نو د دې په خوان کې یو پټه تغیر دی چې په خې کې کنه په ا میونی نیمېونی وغيرها ورواچه نو پست تغینه وځي او ولید غلام زه نه راځي کنه غلام نه راځي کنه راځي او انهارون او بل په دی کې چې دی نیرونه به من خمر نه شراب توبه ویله ساسي شراب یو په تل پخ پکونه په دې کې په بنسونه او دا د دې د دې او ولیدا دا په یو نيست دا ورکوټ دي څه وا او نیرون به من خمر د شرابو نه لذت چي لذيذ به معلوميږي لشياريبین افخه نه په شرابو د دنیا نه هغه په وخت د شربت کی لذيذ دي ک کريه دي کريه دي اته دی و ته به جکړی چی سکي دا شرابو ته کوړی خور چی ک نه چکله شرف کینو تندیو ته ونج کړي او دا غرهږي جندواله چې دې ماغم کنه هي ته داتې لغې دا روستو او ما سترتون او مخترت پې یو نر ربهم پېګي عمره د مخترت مسدي او دا مخترت ینا قبل د دخول جناتن غوړيخه او مخترت پې مې ربهم کمن هو نه پسند اکه چا دی هو خالصن چا ام شل پري پور او سکوما ان حميمن او scripture دی باندې وګرمې نه فقت و ع فقت و اعمائهم نه پار پار کی کلمی د دوی اعماء جمعدا میاندا کل میته وي او ومنهم او باز په دې ظالمانو کې اعدام منافقان دي من هغه څوک ته څنګه صورت مدنۍ دي یستنې ویلې چې وګي دي تا ته په وکړه تبلیغ کې د خبي کې حتی اذا خرجو هر کله نتا دغه ښه ورور کی موټو کی کی اره کله چې من انده کا استاد جنابنا مقالو بي وي للذين اوت العلم وایي کسان ته چې علم ورکړی شوی دی یره چې ما څه قالا اني پا پیږي د صاحب او سوبیزه مون خو ته ډیر خیان ماده قال اني پدې صاحب شووي ير موږ ته ډېر داسه وګنوئک ډېر خيالم وطنو چې سیو بیره سیو وي الله خبي پوي کی ولای کلذینا نه کساندی په الله چې الله مہر لگول دي قران مبارک دې کنا او دې قران شریف مبارک اندشه د دین چې انسان بیرغبطي وکړ د دې بیا تباہي سبب شتا نه ان الله <سؤال> مہر لګوری د پجنونو او تبا او هواه هم او تعبیدات دي خپل خواهشاتو او ولذین احتداو اګه چ په سم لا روان دي زاد هم الله دې اتي پېک کنه او دې ته د جہت هدایتنا ولي الته احکام اورینو په ار یو ایمان دې کنه دې ایمان ایمان حقيقي درجه ته رسید کنه او اب عطاهم تقواهم او الله ورکه دې تقواهم توفیق تقوا منسو تقوا که توفیقه تقوا توفیقه تقوا ورګی او هر چي جنونه الله پاک چې کوم دین وي بین تذان نکي چې مان درولي الا ساتا مگر قیامت ته ان ترتیاو شرعيو ته بخت ته ناغه و کیمان منزور دي نزدک قیامت نشتا وعلامات قیامت غشت کنه فقط جاهراتها تا کې سره راغلي دي ویګ علامات قیامت ها او یو د علاماته نه قیامت نه خود رسول الله نه دی چې رسول الله فرمایل انا و هاتین ذو قیامت د قسیو نو دا یو علامه ده کنه خود رسول الله راتللم نه دی او ملت راتللم علامه ولی موږ په اخر د امتونو کینه زموږه هم مخکې په لکه خلک تر شوی دی موږ په اخر د امت کې ویږي په اخر د ټول زمانی کې وڅرله نو پکې جاءه تاکید سره راغلي دی علامیدہ قیامت نفعنا لهم نقسنگا بشیر دیدہ پارا ازا جاعتم پہ گے چرانش دیدہ آو زکراہم دا نصیت پر دیدہ پارا مپید چی پتا کٹیم کی دا زکرا مورلہ دا په پر مپید چی که غیر دی نفعلم بس آزا پا ظاہر پا دیبانی وصول اللہ جی تزان پے کا پسزان کا چی انہو لا الہ الا الله جنشتر ایلاکتا عبادت مگر یوخده دی دا نو داقو یوزمی دارتا معلومه دا نایم آم فخردین رازی وی چا داقو یو بیغ معمولی سلتم داقو ترکانا چه لا الہ الا اللہ او رسول اللہ فا دی معمور دی نو معلومه شوار چه مراد دا لا الہ الا اللہ وینا دا, دا دا دی پا مختزیات را یعنی دا لا الہ الا اللہ پا مختزیات را دی ولان اگر گویم مسلمانم بلردم اگر گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ الاہ را که ته زما چه ز مسلمانه ما نور نو یک دی کما ولی زکه چې ال تکي او مشکلات تلا الہ الله دی په هغه په مختزیاتو نمارې مشه چې مراد تی فالم راضا حضرت مبارک تعالی پاک وی زان فیکا علماً معا فیکی علماً کاملاً معا العمل زان فیکا یعنی انہو چه شان داده پا دی خبر زان فیکا نوچه لا اله الا اللہ کده دیفا مختضیات راتا گوکا مختضیات اور آزا کخیلی وستغفر لی زمبکا حاضیه قرینت باہرت بی ان المراد من الکلمة مختضیاتو خا دا قرینتا او بستغفر او بخنا و غړه لزم دې کا د پاره د خپلې ګنا نو به چې ومن تاسو ته لزم دې کا لزم دې لزنب اومه ته کا پس راځه خو ها قدرت چې ولي مؤمنین له خبره متعینه چې مراد په نظر نه تر کې اولاد چې د حضرت شان سره مناسب نه دي په شتېفی راځي اده دک ازده استایو خوشخبری او, او رو ما چه تانسو با بالکل پخپل با جون کینی او ری دلی تانسو دویا مخان درازا تبا پی پیشه وستغفر لزم بکا استخبار و غالا دخپل ترکی اولاد پارا بس دا مراد دا دینا دا گناه ندا خود حضرت تشان ترا و تا گناه بلکی اولی المؤمنین او استخبار و غالا دا مسلمانو سرو در پارا مسلمانانو خود در پارا بس رازا نا ستو اندیګي بشارت ظاهره ده هغه ده رسول الله تعالی خدای پاک ندی وی چې د مؤمنانو نارینه وزانه د پاريستې پاره وغواړه ها را په ایمان وچه نه سلام په قول د خدا عمل کړی دی کني دی کړی دی او دغه به سلام په دوا قبل دو کړی ست شخص تا یقین په خدای او کړ ټول خدای پاک دی دا برته ټول خدای اس په کار دی چې موري شد دا خبر کول الله چې د یو چل دی وې که په دې امت کې داخل فاتشنوم کې ځډې را ده بیا چې نه چې دې مؤمنین د زومبرین ته تو نوتو مې مونږ تر خوف ده دی اے مونږ تر خوف صرف په دې کې دی چې د رسول الله په امت کې یو بیا کامیابی وو خو چې نه چې دې امت نه چې ته نشو تا کا شې دې لا خوف مونږ تر په بتنورا خبره بالکل جوړه لږي ان حرم الجلال فرمای والله يعلم متقلبكم او الله پاک پیږي ستاسو پیږي په زيده ګرځي دورا ګرځي دوکه دروازه ماتاشتوي چې دې تعارضی مقام وئی د تا ته تبشیر کښاب کې دالکلي او مصفاکم او اسلی موقام ده اوسېدو د شپې هغه دتې کانه د شپې هغه الله پیږي ويقول الذين امنوا او وايان kesan چې ما نړوري دي مخلصین صحابه کرام چلو لانوځلې سوره ول ان نازلېږي یو پیږ یو سورته چې پهږي ذکر دے جهادي نو په انزال لسوره هر کله چې عبد بشو سورته کله چې ذکر دے جهاد پکی وی تا مخلصان صحابه دي او نو هر کله چې شو سورته محکمات او محکم سمانا چې داږي نه سمون نه او یا محکم د جساب حساب مزامین په کې بیان کړی شووی بی بی دی تا وي بس حساب حساب مزامین او ذکر په قتل او ذکر شپږی کې قتل یعنی طلب القتال مرایت الذين تبين ان کسان په کلوبهم چفزون ادوی کې مرادون اغه مرض د نفاق دی ین جنون الیک چاته ګوري ها او نظر المغشیه بګي و شان د یری د هغه سری المغشیه علیه او چې به خودی د عقلی او به هغه باندې من الموت او به هغه د علاماتو د مرګنه یعنی به خوشی د زلقدن تبه د زلقدن سلګونی ولیدي دخځې دون ډېر ټوکته نا او لا لهم نا او لا لهم ولماو معنا کړی یو معنی دادا چې فاولا د دې هلاکت وقت رانځ دې دی فا اولا لهم سمانا دا دوی دا حلاکت وقت ان قریب دے ایمان ایسمائی ویر دی چسمانا فا اولا لهم دا دے معنی دا قاربهو ما يحلکهو قاربهو ما يحلکهو رانج دے دتاک خیری آغا شایچ دے بان قریب ورحالات کی او تبا بے کی اکا شایو ترانج طاعة اتم وقول المعروف كذلك لقد كفرت ساعة الظاهري لقد كفرت فاي ثمن طاعة يعني طاعة اتهم طاعة ظاهرية كذا ذات طاعة ظاهرية حقيقية او او قول د دې ماروپ د حقیقت ته کې چپج په بده پزلن نه دي هغه دا کمزنا معلومي کې د جحد نه معلومي کې بس دا خوند یو کدا ترکیب یو پټه ګران خو خدای جوړ ک فکر کوا او وقول ما وقولهم او ویناده دی معروفن د دې طاعت او د دې قول حقیقت مش معروف دی چې دا پلیسان دیو فضل نه دی ما نه کړبل په دې مداسه پج پدی او پدلک زنيشته نه په ایزام زم الامر نو ارګل چې لازم شي جنگ یعنی اسباب د جنگ برابر شي نو فلا و صدق الله ا نو په دې رښتیا کړی وی الله سره کنه او یعنی سمونه د صدق معاملې چلولي وې د خدای سره وایرو را یعنی صد به کې کنه صدق معاملې چلولي وې د خدای سره یعنی پس صد کې پس صد تعالی ایمان وروړي هه واکه رزي یعنی سمونه تزدیق ته خدای یګړی او پرشتي ایمان راوړی وی خیر خیرلهم نو دا باندې لپاره به تربیول ایمان بیام قبله دکنه قبله دا ها قبله دکنه نو په حال اسیتم نو تاسو نشئ ان تولیتم کته سو ګرځیدے کنه ان تولیتم یومانا دا د ک تاسو اهراز وکاو د جهادنا مارکا نو تاسو نشئ دیه چې انتوب شې په ار په سات بو کې پزماکه کې چه دا جحان دا پا دیشه او تقتویعو ارخامکم اتاسو با پری که اخپل اخپل پیگی سلی رحمه اخپلی اخپلی سلی رحمه بکک که اغبا پری دی ایو بلدر جمدام شوی را چه بخلاع سیتم تاسو قریبیه ان تولیتم کتانسو با چاہان شوی تاسو تا حکومت ملو شو تولی مانا حکومت تاسو تا ملو شو ولی تولی آغی تو مطولی وی کنو بی نو انتم شدو تاسو په پسندو کې پس مکه کې کته سوالیان شوه او توقفوا او تاسو په ته کې خپل شولای رحمای اولاد الیک الذین دا کسان اللہ اللہ دی لکه اللهم الله چې الله پاک دی نه پیل دی نو اسمهم پیږي کنه نو الله پاک دی کان دا اوریدو د قران نا واه ما شرحهم او پیږي ولندې کر سترګې دی د جندو دلال د هدایت نا افلا یتدبرون القران او یعرفون الحق ایا تدبر او جو نظر په قران یې وینم کې او دا څه دی ام انا ادا په معنا دا سری په دا بل بل علی قلوبهم بلکې په ژوند دی بل علی قلوب بلکې په ژوندونو اخباله په ژوند د دې یو بلشان شان جن دی هغه جن دیږي بی دی دي چې هغه جن ده د محرفل کې دره کم جن ده دا چې موږ خپل کې دره چنه کې ته رغبت نه کیږي او د بدن نه نفرت نه کیږي دا که ته وې الله په کوم جنن لذین اتدو به شک آهن کسان چې دوی ګردېدري دي نفاق دا الا ادبار هم په پر شاګان دی ایمان نه مې باندې ماته به جنن ول خدای پسته غينا ته ہدایت په ذریعہ رسول الله او د قران نو شیطان سب لهم بګي او شرط شیطان د قناه دی ته خسته کړی لهم او بګي خاسته کړی دا وته د علاره دا عملي وته خاسته کړيدي او عملا لهم او مهلتي ولا ور کړيدي په کې کنه او مهلتي ولا ور کړيدي چې عمر دل اړ دی ځکه خیر توبه وکړه توبه سه چې عمر دل لاریر دی ځکه خیری چې توبه وکړه توبه سه تسويم اځا ان الله دا جزالکان ذا مشکور خبره بانهم چې دا منافقان چدي قالو ویو للذین اغه کسان کم کسان کری دا سے کسان چوی بدغنا ها بدغنا ما اغه قران عظیم نزل الله چې الله پر رسول نازل کړ دې کم قران دې بدغنا چي يهود دي کید تاینه وکا وه م الیهود وه م کم کسان چې نزول دا قران عظیم پر رسول بدغنیه قشوک تھی يهود دي سبه وقت وی سنتی کوم فی بعض الامر الله اکبر دغه زرد چې مونږ به تابعدار یو کوستاس په باذکار کې پټول کې نشو کولې او بابا اے چې په ظاهر کې بداع وی سره په باطن کې بتاو سره الله اکبر تو په سفر دې دې تد باطن کې مونږ تابعدار نیو خو په ظاهر کې بیو په بعضی امر کې په ټول امر کې کبا بادې نه او چې جو راز یوالحو یعلم او الله پپېږي اسرا رحم په خفي خبرو دبی نه په خوده بې پټي کې ک خبر باندې اور کې وتا نه په کې په پیږي نو صحل پیدبی ازانته په ملائکتو پیږي چې رحتونه قبض کې د دې ملائت مرګ ید ريبونه په دا وقته توفی کې پیږي وخيبه مخونه د دې و او ابرو مشغان دبی پاته شي ګرجونه او الله په کوئی چدانې کا دا توفي په دي حالت یا انه متتبعو چې دي تابع دي ما د هغه شی اسخط الله چې خدای په غضب کو ہو او کرحو او دي بد کړني له رضوان هو رضا د خدای یعنی آ آ عمل چې موجب ده موجب ده د خدای دی نه په احمت اعماله الله زهي کړ عمل نه دي اما حاشب الذين اي غمان کوي يغه کسانو په کلوبهم چې پدنه دوی کې مردون اغه مرز د کفر او د نفاق دی نو دي دا غمان کوي چې ان الله خرج الله چې الله برونباسي اته غانهم اغه کینی د دوی پر رسول الله او په مؤمنان باندې کرو به باشي رو به باشي او انه نشاو اګه زمونږه هوښي نو لارهینا که هم موږ به تاسو او حيو نه بگی راینا کهم مڠ بتا ته او خي او خيو پردن پردن چ پلانكي منافق تي پلانكي منافق تي پلانكي منافق تي پردن پردن مته كه نو فناهرت چهم نو تبه او بي جني بيشي ما هم بگی با علامات سرا او خا با علامات او خليو بي جني پچ حروف علامات بي او بي جني معلومي کي داغن خا اور ادا اولا تعريفنهم ازما ده قسم دې چې تبې او پیjene په لحن القول بګي په طریقه د قول کې په د قول کې په طرزو طریقې د قول کې ها عداده چې بی کم کلام کین په دې کې به تحقیر او تذلیل د اسلام او د مسلمانانی دا څه تور به دا څه طریقه به چلی شاید د مسلمانانو د اسلام په تحقیر او ها نازي پا پا دا دا منام منام منام منام نبلو او الله یعلم الله پر پیګ اعمال کوم ستاسو په عملونو باندې پیګي ا تاسو د منافقانو باندې او د مؤمنانو باندې قرئه خبردار دی او لنه ولنکم او موږ به امتحان کوو پتا تاسو باندې ا مسلمانانو حتی انا علم المجاهدين تر دي چې موږ ممتاز کو معلوم کو ظاهري طور باندې مجاهدين د تاسو نه او صابرين پیګي کنه او صبر کوو چې مستقر خلق په جهاد او او موږ ظاهر کو نبلو اسمنا و نور سرا موږ ځکه خبر تاسو اخبار تاسو په خلکو ان الذين شخلت د نزان افتاتی ان الذين كفروا بهشکان کس نه کفیت شو دی او صد او خلک راه نکړي د ان سبيل الله نار د خداینا او اشاق الرسول او مخالفت د رسولای کړي من بعد ما تبینل عمل خدا پسته اغه نه چوکاره چې وی ته هدایت او وار ایمان راوړي دي او دې بیا وګور دې ده نه يذ الله شيئا بيزرني رسول الله تا يني دين د خدای ته او او شيو بلک ځان ته او زد ان شاء الله با بيغي محوكي او باطل بكي اعمال دې او زايبه كي يا ايحو الذين امنو ایمان ما حمدانو اطيعوا الله تابیداریو کذا الله پرایزو کې او باثی رسول په سننونو کې ولاتو بتلو اعمالکم اکاسمه بطلوي پر اعمالنا پر کوفر باندې پر یا باندې پر عجب باندې اډانه کې اعمال د دې شروو کو هغه جامه بطله وصلته او سوا دیمه وه مسلدا قضه الهدايا ان الذين آګه سان چې کا پد چوی دی او څه دوه خلک را مڼکړي د لایز خداینا او ثمما ته دی بیا مڼشو او هم کوفار مې کوفار وی فلن یغبر الله ولهم الله بدیتا وی کې کنه به خونه و کی دروازه د مخپریت په دوی بند ده اته دنده کې بند ده او نپلاتهینو راځه کا ثمسس ته کې مسلمانانو په مقابله د کافرو کې سستی مکوې په کې او سستی کوې نو اسلام په پکه ګوري بیلې او وتد التا ثم نابلكا في الى السلم اولا نلسم برك متيديو تش بي الصلح اي وين جنحوا لها ان جنحوا نفجنح لها او تاسو مرا بلیکا تر الى السلمی سلح تا ابتداعا قید که را بوری ولی ثانیان او انتم الالون او تاسو بک خیر غالی بیئے او بیب مغلوبی او اللہ معاكم اللہ مزا تاسو رای ند دوی سرا اولین یترکم او الکذا اللہ بکمیون کی آمالکم سواب آمالکم انما الحیات الدنیا یقنان نا جن دنیا چرے لائبن نا لوبی دی او ولحو فلخائشات کره کول دي او ان تو بينو اکاتاس ایمان ند وړه او تتقو اتا سدان د مخالفت ته خدای رسول نو ساته یاتکم الله بدر کتاب استو وجورکم او سبب د عمل مستاسو او ولایسئلکم او الله بسوان نکید تاسو نه پیګي اموالکم جمیع اموالکم ټول مال نو غواړي قرب د عشر د حساب غواړي روبه د عشر د حساب ما ماته فکر کوا نساب سری 200 روپيه داګه 80 چیدی نو دا شل دی او داګه ربع اچه دا مناسب 50 200 کې 50 روپيه کوه غربه ده عشر د حساب وړي ټول مال خونه وړي په زکات کې چې دا د نه نشي عشر د انصاب ها د سروزه نو شل مسقاله د شل مسقاله ولا سم صدا ها لسمه صدا دوا گی او دا دبن دشل چی کنه دا شل مسقال چی پمن نیم کنه شوشو د بشو ان لسم ی ددی د بو کنه سپه مسقال د کنه د عشر د حساب نشو ربا عشر د حساب شو مثلا او ان یسئل کوموها او ک الله پاک اوه د تاسو طول ما دونه لګ ور او پ یحفیکوم او بیا انتهای کوششو کی پتا سوچ ټول ور کوي نطب خل نطب سبب خلکه خلته معنا جب تبره لاس کوي خل بوقه او بل او ويخرج او رو ببا سیدا بخل ادغانکم اگر کی ني استا په اسلام په مسلمانانو ولی چده په خلکه معلومه شي چې مسلمان تا سنور کوي کنه کین دا کینه مسلمان تردا کنه دا کندا. دقبخ البروباصي کوي ها انتم هؤلاء خبردا تاسو دغه کسان دی چې ته د امنه چتاسو بلل شي له تنفقو په سبیل الله نه پمن کو مې من يبخل يبخلو ما دې پتاسو کې هغه سوتی بخل دی بخول کوي او من يبخل اچا چې بخول کو یعنی سمنه چې مال زخله په نوم برنکو نه پایننا ما شنتو به وکو بخول من موږ شنتوب تا او چې نه پاینما يبخلوا ان نفسي زکه چې زان دا صوابنا محروم که کنا او اللہ به دا خبل دینش عبادت کئی که خیلی خود دا صواب زان محروم که كأ. کداشت نا دیجی او اللہو الغنی او اللہ بے پرواد استاسونا استاسو دا صدقاتونا و انتم الفقراء او تاسو مختاجی اللہ تب ار حالت کے و انت تولو او کتاسو اگر دے پیگی کنا لگو ارکا و خا تو ارکا خا دے دے کی خبرو او رگو خبر ردی را ضروری و انت تول کتا سو اوکر دی راه د الله د نو نه یستبدل قومن غیرکم نه پبدل کې برابرلی او قوم غیر د تاسو نه نو الله ستاسو سو زمات ته محتاج نه نو ستاسو مال ته بس محتاج دی سز زبردست خوندې وکړه چتا بوزي او ثم لا او بیا بنی اووی اغه نور کسان چرابلي امثالکم ستاستو پشان بد عملا بل کان و متوئین بلکی اغابدان لاتا لاتا بیدال سورة پتخا ادیر بات انسان تاقی بیا سکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة پتخ ناس وقت بکرائی فوان دیو بجا منظر تلت خیر دید زمانگمز زموږه مدرسې مزب کپدری بچی کوم پروانش ها ها بس خیر دی لو قندې وایو او کنه سورې د پتا چې دی د مدن دی او وحیا د سوره نایتن زکه دا یو سوره تو مو مده ها درځه ک ان فتحنا لک تہ دې فشې دي انا فتحنا یقینا منګه حکم کړی دی استاده پارا اتموبینا پاګه پته چې کوم دی سبان دی کاراباندی منګه حکم کړی دی تا پاتھا موبینا کبه شو کوله زه بس او یو هي ته او د چری یو کم ډیر شایته مبارک دی پیغمبر علیه السلام پشپغم کا له هجرت باندې بنا پرویته مخاریم مبارک باندې ثور لصوص صحابه کرام سره وروته دي تو مری باندي چدينو دارا وي دا زور کدي ميا شو او شپغم کلهي رته حديبيہ کدي نو دګدا یو مقام دی چې نه حملله مکی معززمه نه مدینه منوره طرف تدي دځه تر ورشه دو بساده کی خیمی ولا ګولی او احل مکو تا احل مکو تا احل مکو تا حضرت عثمان سے مبارکولی کو لاول پے صلح دب پاروکی ازم با خواہ و تاوزر پیشک چیرہ زمان دیزے کے سوک دوس نیشتا او زمان سوکا قربام نیشتا نووی و زمان خبرونا ملی وی ته چې دین او عثمان شه اولیګ د د قومه تلک اشتدې او د دې عزت خوندان عثمان شه مبارک اولیګ عثمان شه کې دین وګه کلاړ د اهل مکه او اولی دل او دا خبره ته پیش کړل چې رسول الله اسلام راغلي دي چې په عمره ده پارا د پنیت څنګه باندې نظر راغلی او شر په عمره ده پر راغلی دی او بسمره کیو بیا مدینه منور ته واپس کی او وی وته ی دانش کې دا. وی وی شتا یرم سرسو ځکه چې د خپل حالت په دغه نه مخکټو دي خبري شوه دي جنگ بدر چې د نودا شویل دي ځنګيو خچ دین لا شو دی ځنګي حزب کې دوی ځ خپل ځان حالت لیدلې دي ځنګي احزاب کې کوم دین وګي اکیډ محدثینو خلاف ته چدا په سلورم کا لهجرتی په پینځم دی امامي بخاري په سلورم مقاله دي او نور علما په پینځم مقاله نو دې کې دا خبري اته دا تولی حالت دوی د دی چهره زمانگه دا پینا بیخ کنی جو کئی او بزده دی سلوکه چهره مانگه دی سخ کالن پری دو او ډیر ما کې که صورت سرچ چه دی نو دی که دیر لوی واقعات دی او دا مختصر سره د اختصار نا دی لوید کوئی ویل دی محدشین مپسرین پا دی دی بیانات کړي املت مرته سره اتر سره غونډومه چې بګیر د دینه ترجمه باندې پوهه ممکنه ده کدا خبریه د دینې نو د ترجمه باندې با چکم د خدای مراد دې ته به پیښ پی نشي خپل مراد باندې به پیښې خو مونږ وایو چې د خدای په مراد پیښ زګر تفسیر خوښو تفسیر خدای اوشته موږي کنه ترجمه ستوویو اا اظهار د مراد د خدای تویدې ویږي بېنا بلې جبې تنه قبول دا ترجمه معنا ده نو دا شه نو هغه چې یو یو اټیا کا شان اهل مکه او دې په چبل تنعیم باندې او انتظارې کوچ د نبیل السلام په کله ځان نشي چې مونږ په د باندې حملو او فیصلو کو داله طول جنگونو سر چدي نو دا دی چې بس ختمې کو هغه د جاسوس پتور مراغلی او بل دا غیلې د لپاره عمرغلی و غیلې ویږي کې چې ناڅاپه حمله ده د حدیث مبارکو ګراه کړی آغا پیغمبر اللہ علیہ السلام مبارک صحابہ دا آتیا والا کسانونی والا اوہی طرح دی ذکر صحابہ صور لصہ وکسان دی آدوی یو تللو پیغمبر علیہ السلام تیرا وستلو بیا ابلیس یو خبره گوئے کی دا غکل اللہ نشرکل اللہ اچھا عثمان سیب چری دا قتل کر قاتلیکو بس سلطنت نشاوی قطف کړی نو کوي قاصد څوک نه وځي قاصد یې څوک هم نه وځي خو دونه قمق خلق نو نه هکل یو دار شي ما نه دروډي نو خو کم خه کماله پکې نو ر پکې ټولې خبرې پکې شته خپ خبره پوهيږي نو هغه داسې مونږ نو چې په خبره نه پوېږي نه په خبره پیدل دا ديك أنا بودايل ابن ورقاب دي بيا رستو مسلمان شوي دي دا وفد بشكل كده حلي مكاو دتر حضرت مبارك تاوي ويتسكي يوم دي بيا رستو مسلمان شوي دي نهادب نخيالك هدب خيال ساتق وري بيا شحابي دي ويتسكي ويزق ومري للا په دې عمره لپاره خو هیته نه پریدی به پریدی نو بیا به سره جنگو د حضرت دصنی اذمینې خبرې نبی په عمره ته به مې پریدی کمنه پریدی نو بیا زه ډیر خیر نشтам څه دا سې سبق وو تاوار کمه چې تر قیامت پورې تمام خلک یاد لري دې وختو کې صح صحیح اې انسان دی او ار کمال باندې مو شوبتي جن هغه بس په ښه دې او یقین په خدا او ګډه ټیم جن ځنګ په نیت نیم راغلی ز صرف عمره دا ازیارت ته بیت الحرام لږ راغلی ما بس خبر چې هغه رسو کنه ویته نه دانش کې دي دی ویران نو یو به سچل موږ دې کلی نو باشي اټه کنه ویلې دل سخرو په پرې وته او کله چې دا خبره ورسې ده چې عثمان شه قتل شو بیا پیغمبر علیہ السلام را دی عبد الله ابن عمر دا شجر و یو د دې شت دا د کې دا د دې شکم و او د هغه دی حضرت مبارک قدرت او صحابه تلشي ما سره بیاوتو کې په جهات وبشتک لا شور کوم عثمان صاحب پیغمبر له سلام بی چدا الله سو زماو دا د عثمان صاحب له بل طرف مزه بیعت کو له ماقام صحابه و تحيرت کی واقعی دی ده مقام ده عثمان صاحب نبیل السلام برخوا دینه ده معلومه شو <تصفح> عثمان صاحب قتل شوی نده زکر جباعتی ولو کن معلومه شو جی نه نده خو حضرت مبارک پا خبره خبر خدا پیکلی ده او بیاچ ده کنا احل مکا و بل سڑی روڑی گو اروی بن مسود وی دوباره راولګیچې څنګه چل کوو میز چبس او عثمان صاحب خوښ مونږه مخکړی دي هغه ولتہ دی او قصي سالم دي مونږ غواړتا تر اپرید او خدای ته اتيها کسان کې مون تر اپریدې پټواوستر حضرت خدای په کې کړو په دې خبره اټیا واړه کسان یې پری خدایو صحابه په خوشحال نو خو پری خدلوند دغه قصوب ده کنه سوله یو ګرځېدې او وی وی چه بسټیتا چه صلح بد د سرو کو بس هغه اوروی ابن چه واپس شو کنه اوروی ابن مسعود یو سړی وو کافیر وو چه واپس شو هغه وتوی الکوې پام کوې وی چې جنگ و سرهونه کوي په خدای مې کسمی هغه سردا چه صحابه راه لیدي چې هغه لاري تو کی نو هغه لاري او ليو په مخونو پوري پوري کوي یاوا او بل چه خبری کهی بناوی توول چپشی که انا الار او تب او چه پس سر بانی ده ده صحابه و مارغه که سر باندې مارغه کهی نه خلق سر نخوضه ای چپشی ده ده مارغه باونو لیزی آو بل لر چه اغا کلو دس کهی نو دس مانی کادو یقتتلون دا غا پا باندې بانده وزو, وزو او عبودو دستوی دال پاس حادیثو کرا گلی دی وزو یو وزو دی یو وزو دی یو بیزو دی دیکی پر اکی خیر پخبل زیعه کوز دی دیکی نکی دی باندازان لنی مگنٹا لگی توحارتو توحارتو توحارتنو دا بیا ہدایی کی وائیو آج مشکاک ستا پی کر گوی دی دا والے دوری تالیمان بیگار شروع شوی دی دی بستاری ترتیز دی نو لہا در دی وجه موږ سره کتابونه یو لاکو او دا دیر شوزور په لیست کې وبین کم دي څلو کسبان یو جوړه کتاب نو ورکو نو لہا در دا شېری خیر نیو دا غل کې بیا خبره کو در تر نه شي کې دي هغه سلام مبارک ورته وی چې ټیک تاسو ویصل حبو ویصل حبو خو ذب عمره کوم وینا عمره بنا اومري خبر به پکې بس به بسو خلاصې کلام دازا دا دډې بل یو د خبره د حدیثو کې به تاسو ته بیا راش خو <تصفح> بس اخرې خبره دا وشوه جوس چې دې کنه صلحابوکو ناغه وته غوربه ابن مسعود ته وی چې پام کوې وګورې راکن په خوده وی کټه سو سره جنگي دې انداز په بنبه سره په دا په بنبه تاسو په توګه او دې یادنه به السلام نیولې به غوري چې کوم طرف باندې حضرت ورته څنګه نه ده مکه معزمنه مکمل لا برښ لا بارچو د جنګ لپاره حمله تاړي وو بس پیغمبر علی السلام هغه خبره وکړه اور وی ابن مسعود او نور چې کوم دی اقابر د قوی فرال څکه چې پیښیږي چې موږ ته سنوي د کسان نه راپري خدای نو بس موږ ته سوينه نو بس هغه خبره تر شروک لري بیا سره علامه لیکل کېدله نو پیغمبر علیه السلام وحی شورا وسته ته ویجه زلاله اولته دې یو شرط په سولخه کې دادی چې ته بس ښکال واپس کیږي اینده کال کې برازی او انده کال کې با مکه موعظمه کې د لري وزې تیرې او بیا ود د لري روزونه پسوږي دا او یبل خبر ادا چې دا دوه شرط وو او دریم شرط دا دی چې زموند ته طرف نه کم شړې ته ته درشي یا گرچ شتا په ديني ته بیا را واپس کړي او پاروکی ازم وی حضرت دان مسرم مانی وی دان او وی دان خود ما نلونه وی چه ده دین د وی او ده بی شری وی او ده تراشی نتا بیا مکیم و ازمیت ده مدینی منوری نا واپس که وی او واپس کومی پاروکی ازم لیده ده پاره دا خبره چکڑی ده دا خبره حضرتو کړه به خطه وثر دام منی وی مونږه په حق یو کنیو ویو وی دی په باتیں لدی کنی وی دی وی زمونږه مختول چدی په جنت کې به یې کنا عدت به مختول په پور کې وی ولی بړي نه دا ولی دا سره ولی منی دا خود مانه خبر نه بس پام کوچه دا سره ونه منی دا خو زمونږه ټول دنیا کې به موږ ډیرش کم دی په زدل بختکار شو چته دا خبره سرمنی نبی اپارو کې زموږ چې روزټما ته پته لګوهره رسول پیږي وياغه حضرت مبارک ته بیا ودا ګوره دا دومره خبره چې حضرت تومنه لیکنه او چېستا د ترپنه سړی راشی یا گرچستا په دین وی بی مونږ به تاسو ته نظر واپس کوو طيبه او چې لمنګ د ترپنه سړی درشی یا گرچستا په دین وی ته بیره واپس کوي دا څه دی حضرت پدای یا اج شرته وی دلیکو نکلو لکل چې شروع شو کنه بسم الله الرحمن الرحیم من جانبي هغه او رے ابن مسعود وتوی داټکی کټکا تو سر ظالم خلقت ته اهل مکه سر ظالماندی مې بسم الرحمن رحیم من پیجن د مکه چې ګم لکل بکې دل کنه بسمک الله اللهم بس د کټکیولی کا رحمان الرحیم نپیجن وذا ته کټ بسم الله هم بسولی کا پیدا پسر کی وکړه حضرت مبارک وځټی بیا چ دې بس بیا بلټ کې راغنو وی ها ما قزا به محمد رسول الله وینل ورته رسول الله تک هلر رسول الله تک کم رسول منل نو تم موږ د بیت نمونه کړی وی مو خو تا رسول نمن. خبر خطول پر رسول اللہ کی دا عظم استالی معنی طرح چھے خبر پر رسول اللہ کی دا گواری پا دی نورو کی خبر رنگ دا گواری وی رسول اللہ کی تکٹکا وی داسو لکا محمد ابن عبداللہ بس نور خبری دن لما نویا بس آو آلی سے اگور رسول اللہ کی لکلیو آلی سے اگور پورنا اولی کاؤ محمد ابن کنا یعنی محمد الرسول ما ها زمان قزا به محمد الرسول الله هاو معاقبه تی چا السلام تویز علی شیب ام حرس والله لا ام حرس رسول الله پیغمبر علیہ السلام تویز رسول الله ته دی محوکا وی قسم دی کا علی شی بته داغه مقام دی چ ادب امر کنے کرے امر فوق الادب دیجے فوق الامر ادب لری خبر مناقشہ جویدا یعنی امر سٹو امر نہ مے یعنی محققون بی رسول اللہ مبارک او بیاجکم دی کہنا کوئی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ جنوں نے معلوم نہیں خالص بنو حارثو بنو حارثو جماعت نا کہ چتے پھم کو چنوار نہ پر بس وینډه د تا کې چل نه کې پیغمبر علی السلام خپل عالی شان خطو عايش تو دا مجدد دي اني لایق تو و دي ادم مو چې بس خپل لیکلو کړو ها ځما محمد محمد ابن عبد الله دا مجدد غوري هغه د تلیک له خپل وکلو با تاسو حضرات وی چې نک پدې باندې شړې لکون کینه دا یوټه کیه اسه کنه او بیا چې دې نو دا هغه شو او پدی پیشو جی بس دا ٹھولی خبر تاسو کا خیر یاد لرہی انشاءاللہ و رحمان داس خیر نو بس بیا چی دیکھنا ما اخوا رکا لگو بیا پی غمر علیہ السلام مبارک دا حیث اللہ چوشو چا لس کالبا خا بل جو سیدت چې چا لس کالبا جن زمنگا استاد سپنبا بین کی نکی جی دا بل جو سلحی دے لس کالبا جنگ منی او کته سره شوق پیغمبر علی سلام متوی اهدای درخا دا ملي سمه پارکه ویلې مون خو خیر ویژه تاسو سره شوق مرګری کیږي یا که تاسو سره مرګری شي زپې سو عیب نه وایمه او که ما سره شوق مرګری تاسو په عیب نه وایب بني خدا غره پاسدل وی رسول الله مونږه تا مرګریه اہل مکه په یی په ژوند يخ په کې نه پزلو نیو بلخ پی خو دی اوی منگتا سر برګري و رسول اللہ پا غیبان دیر خلش شو بیا عثمان سیم مبارک تیوی چطا کم مسلمانان چی په پا مکہ کی وڈی پا تکلیب کی دی یو سرو وینا خبر او تولی یو یو سرو وینا او اوی تا تسلیف ورکا چانتری پتھا مکہ مکہ کی دنگی دا اوی پا دیر خلش حالی شو او پی جیگا چې ډېر سخت همغه لري باندې چې یو نو په دې ټکی باندې ډېر ځا ښهالو چي رسول الله صلی الله علیه و صل وسلم دغه داغه خو به ایمان وکړي شاکنن کې جن کلا بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی چې دا زمونږ احسان رو شو نو تاسو دا څکارو کړئ چې اوس چې کوم دی نو دا وخا بچکان قربانې راوستي دي بس هغه هلال کې قربانې هلال او او دا یاد چ حضرت مبارک هم په حدیثه کې سره مبارک او خیر ټول سره وخرې او صحابه او تغویختې جری کنه ټول صحابه ورک او بیا واقع شوبې فلاره کې بعضی صحابه چې حضرت مبارک تاسو چې خوب لري دلې ما خوب لري چې تاسو یې کنه چې زمکه موازمه ته په ام نو ما داخلي او بعضی صحابه چې کمز سرون وخرې له او بعض لنګ دا خوب تاسو نو ویلې خوب دا پیغمبر وحیدا ول اول دلمو خدایین د زمان نشته وین تاین د زمانې نشته کی دی شي چې په کال د حضرت باندي مصداق د خوب راشي او مصداق د خوب مؤخر شو دی زکمت تاین د زمانې نو سريشته خبر کئ ا کلمې وی تاین د زمانې په دې کې نشته چې دا, دا سخته دی کپا ومکال لئی نوی سخ کال خوص مزداخ دا خوب رہا نگئی نو کی گی چه مزداخ دا خوب ومکال تا مواخر شوی دا مدقش او بیاسی حبای کلام واپا شو او چه مدینی منوری ترانی جدی شوی خفد دا صورت مکمل نادل شو په یو وار او پا دیکلوی خوش خبری پکرالی او غولمو لکجدیم چګیر چا پیر اطراب د عالم دا الصلح دین ویلا سلام ولیدله یره چدا